Go. Radio Bunker I'll give you pleasure Priemný dobrý večer, nedela, 19.00, OIT Band Takže ešte raz príjemný dobrý večer. Ak nás počúvate live zo streamu Rádia Bunker, je práve nedelný večer a vonku je celkom fajn teplo. Ak nás počúvate zo záznamu, je akýkoľvek iný deň a vonku je akékoľvek ináče počasie, zo širokej škály výberu počasí. Ale keďže nie sme predpoveď počasia a vás asi hlavne zaujímajú naši hostia, tak dnes privítame v našej obyvačke jazz instrumentálne trio OIT Band Strnavic. Za názvom sa skrývajú tieto mená. Ivan Tomovič, gitara. Čau Ivan. Aloj. Potom Erik Biňovský, basa. Dobrý A Michal Skácel, bicie Dobrý Čau. Moje meno je Palo. Spomínal som mena našich hostí a tí z vás, ktorí ste trošku zorientovaní v muzike, viete, že všetci naši hostia pôsobia vo viacerých hudobných formáciách. Ivan už bol hostom našej relácie, takže je tu po druhýkrát. Nedávno tu bol s Jurajom Dura Turtevom. Hovorím to hlavne preto, že mnohé otázky budú možno podobné ako minulé a tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, budete odpovede poznať. Preto vás prosím, ak máte chuť položiť otázky Ivanovi alebo ostatným dvom našim hosťom, napíšte ich na našu facebookovú fanpage Radio Bunker a my ich veľmi radi položíme. Prvá otázka nás vymedzí v čase. Ako a kedy vznikol nápad založiť OIT Band? Odpovedzte, koho prvého nápadne, kľudne. Ty, Erik. No, to bolo také spontánne, chceli sme si vlastne zađumovať a oslovil som Michala, Ilana som poznal už predtým, tak sme si zavolali, spravili sme skúšku a od si tam džemujeme. No a to vlastne vzniklo tak, že veľmi podobne, ako hovorí Erick, v tom zmysle, že ja som vlastne z... Z živou kapelou nejakou takou, hral veľmi dávno, možno 15, 15 rokov, myslím, s vlastnou, vlastnou tvorbou, alebo s nejakým vlastným výrazom. Vždy som hral so skupinou Bluesweiser, taká domovská scéna a hlavci ma oslovili, lebo našli sme nejaký súzvuk, aj ľudský, aj teda hudobný a nejak sa tie cesty naše stretávajú takom my sme to bol krátkodobý nejaký projekt len taký, ale zistili sme, že vlastne to na klopkám si nejak celé funguje a sme si nejak si myslím, že sadli, takže tak si hráme pre radosť takú takú, takú druhu Je to také pre je to zase také trošku niečo iné, takže sa do takých tých časov, kedy som si túto hudbu hrával, ale ešte s inými ľuďmi vlastne o generáciu, je, ose, otcami, dalo by sa povedať, a, takže teraz sa tak vytešujeme z toho, čo robíme. Míšaľ. Bolo to zhruba neviem 2-3 roky. Viem, že Veri mi vtedy večer zavolal, že ahoj, som máš a týdia a, teda. a Mám tu jedného gitaristu, že veľmi taký podarený, iný. A tak sme sa potom stretli, nezabudnem to, pretože fakt že sa na seba pozreli, zaujímavým s Erikom sme sa poznali. A to ide v, v pravidelných intervaloch dvakrát do týždňa. A je tam radosť, vkumulujú sa nejaké tie nápady stále a je tam tá radosť, hej. To sa tam vzniklo, dá sa povedať, od tej prvej chvíle. Čo je u mňa teda veľmi podstatné a myslím si, že u každého hudobníka taktiež to poznajú a to je to púto vlastne. Máme sa radi. Hej, takže keď som správne pochopil, tak od začiatku bola táto zostava, nikto sa tam nemenil. Je... Mhm. Ivana a Erika sme včera mohli stretnúť na festivale Blues Moods, kde Erik aj s kapelou Bienzen Balec hral. Michal, bol si aj ty pozrieť? Nie, bol som stiahnutý do iného lokálu, a ne, tentokrát som nebol. Takže chalani by vy čo, vystatý v pohode, že to ok. No, ja som, ja. už som vetrami parových ventilátorov, takže mňa <laughs> to, um asi, je taká zotrvačnosť. Aké ste mali dojmy zo včerajšieho festivalu. Výborné pokiaľ, môžem povedať za seba, že je že do Trnavy sa znova trošku, taký duch, ktorý som si ja pamätal pred tých 20 -tých, 30 rokov, lebo sa, fakt, tá trnava je zvláštne, sa považuje za takú meku blues, to sme tu spomínali minule, mm -hmm. a potom bol také trošku obdobie určitého, také stagnácie, ale tá naša generácia sa vyčerpala trošku a zase vidím, že nová generácia znova začína v tomto duchu nejak pokračovať a sa užívajú festivaly takúto charakteru, aj vlastne aj s presahom do iných žánrov. Mm -hmm. Spomenul som aj Bins and Ballets, kde už istý čas hrá Erik. Tiež sme spomínali, že, a teda nespomínali, ale spomenieme, že ostatní členovia vlastne o IT bandu hrajú v rôznych iných údobných projektoch. Mohli by ste nám porozprávať o týchto vašich ostatných údobných projektoch? Niečo o kapelách? <kým> Takže iné kapely. Ono sa to strieda keď si vždy pozriem na konci roka náspäť, kde sme všade s chalami, s ktorými sa stretávam, boli. Je toho veľa, ale za také... ...nejaké piliere, ktoré si vždy pamätám, tak... ...viem, že z Bratislavy... ...s klaviristom, Ernesto -no Výzvarín... ...tam je nejaká tá pravidelnosť, stretávame sa sem tam nejaký koncert, keď sa podarí. Momentálne... Uh, ...ma oslovil klavírist Mario Richter a spieva nám tam Vaneska Čarkoziová. Teraz nejakým spôsobom bude repertoár. A to je asi tak všetko, myslím teraz. Mm -hmm. No ja vlastne pokračujem kontinuálne stále z tých, tých takých e, rôznych cyklov. Aj tento názov tomu tak zodpoveda, že som nevedel ako vlastne, je to určité také voľné pokračovanie, že mám OIT, vlastne orchester, s ktorým som to vystupoval. A Vlastne, keď prídu nejakí ďalší ľudia, takže vôbec sa tomu nebránime a keď to bude orchester aj o 20-tych členoch, nevadí, preto je to stále otvorené, sa to volá, že orchester na Tomoviča a Ben, teda, že, že už teraz sú tu živí, živí hráči, živí spoluhráči a okrem toho, teda ešte Bluesweizer a rôzne také, kde má pozu, kde, kde ma a tak. Mm, Eri, no Ja mám ako hlavnú kapelu Billy Band, s ktorými chodíme hrávať prevažne do Nemecka a tak. A inak v poslednej dobe zaskakujem, respektíve hrávam Pluswisery. Inak kto ma kam zavolá? My sme spomínali teda ten Binzen balec, kde ste včera hrali ano. koncert. Um, ty, oni vlastne Binzen balec najprv hrali bez basy, tak aby som sa ťa možno ešte spýtal k tomu, že ako ty vnímaš ten vstup do kapely a jak to vnímajú ostatní a jak sa ti tam hrá s nimi? No v podstate ja som im na začiatku hneď povedal, že nech oni fungujú ďalej v trojke a ja tam budem fungovať, keď sa mi nebude prekryvať nejaké hrania s tou hlavnou kapelou. A zatiaľ to tak nejako vychádza, že na tie hrania väčšinou chodím s nimi. Mm -hmm. Dobre, tak ešte zase všetkým trom položím otázku, čím je OIT band iný ako ostatné vaše hudobné projekty? Čím sa tak vymedzuje, alebo čo je v tejto kapele iné pre vás? No, ja môžem povedať za seba, že v podstate hľadám nejaký taký... Keďže mám ten záber dosť široký, že hrám všetko možné, tak skôr ja idem, idem tou cestou, že aby aby chalávom to bavilo, aby v tom našli niečo kus zo seba. To znamená, že vždycky si tak trošičku osondujem, že či to zabere, či to zabere menej, alebo čo, alebo kdejaké smerom, aby skutočne mali v tom, v tom také potešenie v tom hraní a našli si aj oni tú svoju parketu a nemali taký pocit, že, že aha, tak toto sa mi, to, to, to, to, to mi uteká, že to je trošku bokom, ale teda zahrám to len pre radosť toho kapelníka, tak vždy ideme ja, až to takou veľmi demokratickou a takou slobodnou cestou, že aby sme tam našli tú svoju parketu a ten, svoje, tie svoje výrazové prostriedky. Myslím si, že sa chlapci vyjadri Hej, ale... hej, hej. Presne takto funguje, že vlastne koncepcia, dá sa povedať, že je, ale každý má na tej koncepcii e, nejakú tú účasť a slobodnú účasť by som povedal. A vždycky sa na tom teda patrične spoludiel, spoludielam všetci a taká tá hlavná myšlienka je, je tá, že neviem, poprvé krát, keď sme si spolu zahrali, tak bolo tam niečo, čo som predtým nezažil, dá sa povedať, a vždy ma Ivan ako teda bandlíder, vždy ma nejakým spôsobom dostane a prekvapí, že čo je zas toto a sa spýtam sa na seba, stále ma to dobíja. Vždycky mu, niekedy mu aj zavolám, alebo napíšem, že Ivan Díky a je to taká, pre mňa taká On... no, je to vlastne taká hudba, že to sú není veci je to, malo by sa povedať, naše poločné niečo také, že sa to samozrejme dá, ale hlavne je to naša vlastná hudba, čomu sa chcete. Hej. No, nie je to tak, ako spomenuli chalani v podstate. Ide tam tú improvizovanú chudbu. Díky. OIT Band je zo skupenia veľmi talentovaných hudobníkov na instrumentálnej úrovni bez pevu. Vy ste nerozmýšľali o tom, že by ste zobrali nejakého speváka, speváčku a riešili aj spevy? No áno, tieto myšlienky stále sú živé, dalo by sa povedať, ale... ale netlačíme nejak na Nechcem ísť. Priamo cestou, že si teraz povieme, že chceme robiť pesničky. My ich robíme nejakú hudbu. Pokiaľ sa nájde niekto, ktorého človeka nejakým spôsobom osloví, záujme a prejaví záujem, tak má dvere otvorené, pokiaľ sa to vyskúšalo. Malo by to hlavu a pätu. Bolo by to ozaj, že prínosom pre obidve strany, tak sa tomu samozrejme nebránime. Zatiaľ to tak neprišlo, tak nechá veci voľne plínuť. Jasné. Čiže nevyhľadávate, ale ste otvorení. Áno, tomu, samozrejme, preto nejadla. je to aj band, band že je takže uvidíme, nevadí, nevadí, čo sa uvidíme, čo sa stane. Projekt OIT band môžeme vnímať aj ako prepojenie generácií. Myslíte si, že hra, vek v muzike vôbec nejakú úlohu? Vek, je akože tom, koľko sa má doma? Chlapce, <laughs> <toho>? <laughs> Či hra, vek... V muzike, ako medzi muzikantami, že hráš napríklad s niekým, kto je starší alebo kto je mladší, že či tam vnímaš niečo, alebo či je to skôr založené na tom, že je to hudobník, alebo tak. Ako to vnímaš? Ako to vnímam? Ja, ja to mám veľmi rád, keď vidím na podiach nejakých tých veľmajstrov, nejakých notoricky známych. A väčšinou sa stáva teda, že častokrát každý rok má ten headliner nejaký Leader, inú zostavu a vždy to znie inak, vždy to znie inak a väčšinou to býva teda, že ten nejaký klavirista napríklad je teda najstarší z nich, obklpí sa ľudmi veľmi mladými a je to zrazu iné, takže určite inšpirujú tí mladí jeho, ale zároveň teda vlastne on ich a je to správne podľa mňa, určite. Či to je správne a mám to rád, pretože vždy viem, že keď sa zjavia nejaké meno a má inú kapelu, veľmi rád si to vypočujem, pretože zase pomyslíš si, že wow, čo to je? Tie generačné presahy vlastne môžu byť prínosom. Pokiaľ Hej. tam funguje tá ľudská chémia a tieto atribúty okolo toho, čo vlastne ten posúchanie nepočuje, tak to je obohate, obohatenie sa navzájom, pretože naozaj tá skúsenosť možno alebo nejaký iný pohľad že akože spojitosti mladej, dravej energie, ešte takého, ešte také neortodoxne pokazených ľudí, aby sa povedal, alebo naučených, naučené paterny, tak pokiaľ sa toto rešpektuje, tak to môže byť podľa mnou názoru prínos. Ja som mal trošku z toho obavu, lebo sú, sú moje skúsenosti boli rôzne, ale si zaklopkám, že myslím si, že to je to také obostrané, že doplňujúce sa. Nie ako to vnímať, štyřík, ale... Je to tak, no, že vlastne ten, väčšinou ten starší, keď je, tak vyťahne z tých mladých hudobníkov to, čo v podstate, na čo by prišli možno oveľa rokov neskôr. Že ten vývoj im troška urýchli a zase naopak tí mladí ho nejako možno inšpirujú niečím novým. Energiu dajú, energiu chýbajúcu. <laughs> Mladne. <laughs> Čiže je to niečo podobné, ako vo vzťahu, v podstate? Asi tak. Jedko uh -huh. je to o tých energiách a vedieť, nájsť tú synergiu vzájomu. Dobre, ja vám ďakujem, týmto by som možno aj uzavrel tento prvý hovorený vstup, ak teda ešte nechcete niečo povedať. Nie, <laughs> v tónu. Povieďte v tónu. Bude to lepšie rozumieť. <laughs> Takže počkáme chvíľku, kým chalani prejdú k nástrojom. A zatiaľ teda keď sa nudíte, môžete klaz otázky, keď vás niečo napadne na ten Facebook. Ja hlavne počúvate. Hlavne počúvate muziku, samozrejme. Rádio Bunker Mm-hmm. A to je ako povúče, to rádio ako vúče. Teraz že. Môžete tu vedť paní minúčiteľ, to je rádio. To je rádio. Bunker. Takže to bola skupina OIT Band, Ivan Tomovič-Gitara, Erik Binovský-Basa, Michal Skácel-Bicie. Chvíľku počkáme, kým sa chvalani premiesnia sem do obyvačky. Na to. V prvom hovorenom vstupe sme si trošku prediskutovali históriu kapely a rôzne pohľady a v tomto druhom budeme sa spôr baviť o koncertoch a o iných veciach. Takže nadviažem na tie koncerty. Vy ste určite hrali koncerty v kopec mestách na Slovensku. Spomínali sme teda tie hudobné projekty, ktorých ste súčasťou. Ako vy vnímate trnávskú hudobnú scénu z nadhľadu predcestovaných klubov? Hm. Začíte. Najstaršej, ja. otázka. No, tak z, z tohoto partii to otázi to už tak zjazdne nemáme, tak môžem, môžem tak akurát, akurat z vlastnej nejakej takej, takej skúsenosti povedať, že e, súčasná slovenská scéna. Áno? Tak nie je otázka. Nie. No porovnanie, možno to porovnanie tých iných miest a Trnavy, ako vnímáš Trnavskú hudobnú scénu? Ja ho vlastne ani tak veľmi nepoznám, Ja som späty s, trošku s tou, s tou historickou časťou pred tých 20 -tých, 30 -tých rokov a, a teraz mám taký pocit, že vlastne až v spojitosti s touto partičkou som sa nejak dostal znova do takého nejakého obrazu, že, že je to dosť, dosť taký som to vnášil, to správne slovo, taký životaschopný trend, teraz to je, Ja som si ani, ani nevedomoval, že, až, že vlastne toľko kapiel, tu je toľko muzikantov, lebo už tak prirodzene nechodím, tie partie, čo som bol javoleký, to už neexistuje, takže teraz vlastne tak zistím, že aha, je to tu dosť zakapelované, a je to, je to v podstate dobré, že ľudia hľadajú takú, takú protiváhu tej masovej, kultúre a tomu tlaku z tých médií komerčným tlakom a masierovaniu mozgov a ľudia si hľadajú nejaké tie svoje cesty, svoje, svoje alternatívne pohľady na hudbu, na kultúru a, a také všeobecné. Takže keby som tak zhrnul, tak žije to tu. Ešte, kým odpoviete, chalanie, ja sa opýtam Ivana, lebo napadla ma jedna otázka v súvislosti s tým, čo si hovoril o tom tlaku tých massmediálnych, všelijakých vecí. Myslíš si, že ťa to nejak ovplyvňuje, tieto massmedia? Myslím, hudobne? No, no. Či už pozitívne, alebo negatívne, no, no, alebo vnímaš to vôbec? Ja to, ja to aj nesledujem, takže mm -hmm. ja to aj neviem. Že to v práci kolegov si čo znie, v rádiách, takže to viem, čo sa tam pohybuje. A čo sa tam vlastne nepohybuje, pretože mám veľa kvalitných hudobníkov, kvalitných kamarádov, muzikantov, ktorí sa tam nikdy v živote neobjavia. Takže z toho spline záver, že je to totálne zablokované a v podstate tam zovarávajú ekonomické, ekonomické aspekty. Kto si kúpia rádio, tak si tam púšťa svoju hudbu. Samozrejme komerčného zamerania, pretože iná hudba je nepredajná. Takže je to masierované pestovanie hlav, a čo, to je prierezom veškeré kultúry, či to je výtvarné umenie alebo hudba, alebo možno zase kdekoľvek. Kto teda sa trošku o to zaujíma alebo má prehľad? A je to tak aj v iných štátoch? Tak to je to rôznych parametrov, rôznych pomeroch. Určite napríklad v Čechách to cítim trošku inak. Pojem otvorené, že sú možno že trošku historicky, ďalej, to vnímanie tej alternatívy, vnímanie tej inakosti. Aj všeobecne ľudia sú trošku na také vyspelejšie úrovni vnímania. A že sa tam presadzuje napríklad vlastnej vlastným skúseností, viem, že do svojho Kapel Bruce napríklad, alebo aj OIT, čo hrávam, tak 90% iba Čechy. Čechy alebo Polsko je výborné v tomto. A ďalej na západ. Je to tak, v Čechách aj podľa môjho názoru je rozvinutejšia tá kľubová scéna? To je to ja všetko. Ej, nebudeme zachádzať do podrobností, myslím, že mnohí posluchači toto poznajú, tak vrátime sa vlastne Michal a Erik, vy ste sa ešte k tomuto nevyjadrili, to porovnanie a vnímanie Trnauskej hudobnej scény, aby sme sa vrátili k tej otázke pôvodnej. Oh, oh. Ja Trnauskú scénu moc nepoznám, lebo ja som väčšinu času, čo hrám, hrával v iných mestách s kapelami rôznymi, takže ja som tu nejako ani nechodil von, bol som odsťahovaný strany preč tak ani nemám moc prehľad, ale zdá sa mi, že majú ľudia takú, lepšie prijímajú takú alternatívu hudbu oproti iným časom, vždy si. Dík. Michal? No začal som to nejakým spôsobom pozorovať trnavá okolie, čo s týka kluby hrania, muzika, kultúra, zhruba tak rok dozadu. Pretože som bol tiež, nejaké 4 roky som bol, študoval som tá škole v Banskej že som bol absolútne mimo odtiaľtov. A potom som sem prišiel, preskúplil som do Bratislavy. Nové a teda nedá sa asi nevšimuť, ako sa tieto veci tu majú, keď v muzike sa nejak snažíme pohybovať. No a bol som, vlastne každý dňom som teraz viac a viac prekvapený od toho taká myšliaka, ten chce robiť taký, taký, taký workshop, ten toto, ten toto. Takže ja si myslím, že ide to pomaly, ale ide to a, neviem, myslím, že je to tu v Trnavej okolí celkom dosť bohaté, len človek si musí tie informácie zistiť, nie je to také mediálne, mediálne spropagované, neviem, spropagované že, že človek, keď si, keď si, keď si niečo ťukne, chce si niečo pohľadať, myslím, že dostane sa k nejakému kultúrnemu. Najde si tam niečo, no. Treba vytvoriť kvalitné konkurenčné prostredia, aj, lebo to posúva potom aj kvalitu. Aj tak, a vlastne aj tí ľudia sa medzi sebou e, vidia, stretávajú, ovplyvňujú, pochopiteľné, a všetko má to jak, <tým> nazval by som to je jak šport, podbalov, ja a čím vyššia kvalita, tak tým je to dobré pre jednotlivcov, aj pre, cel, ako také celo. A Trnava, Trnava sa začína trošku, že tak, podľa mňa, tak prebudza, no, ja hovorím, že ja až teraz tak vnikám. Aj ďaká Jankovi som spôznal ako pre ľudí zaujímavých toto to tak všeobecne. No je to zájomne. keď som môžem nejak tomu niečo povedať. Môžeš. Ja som asi rok a pol v Trnave a určité vecby tu boli. To je tá preč. To je tá kniha, ne? diel. <laughs> keď som prišiel nás tu do Trnavy, tak... Strašne som to vnímal aj tie väzby staré, ale aj tie nové väzby a nejak by to pripadalo, že tí ľudia o sebe nevedia a to bolo celým spôsobom aj spojené aj s rádiem Bunker, ktoré vlastne 3 roky fungujeme, asi prvý mesiac som mal aj a jedno z druhých sa to tak premiešalo a k tomu to, to dospelo, že tak toto sú tie pozitívne a pozitívne odozvy, že má to nejaký zmysel to robiť. A, že to život životy svojím spôsobom aj druhých ľudí. A keď za to strpeme tu, jak dneska, tak to je o to krajšie. Mám tiež ten pocit, že to má zmysel. To má zmysel a nie je len pre mňa, ale aj pre ľudí okolo, ktorí na tom dôrazňujú. Ďakujeme Jankovi. Time out. Dobre. Spomínali ste všetci v podstate iné mesta slovenské, v ktorých ste strávili nejaké tie časy. Tak ja by som sa opýtal, či sa líšia z pohľadu hudobníka tieto slovenské mesta a od seba aj niečím iným ako názvami ulic a, ulic a veľkosťami námestí. Z pohľadu hudobníka, čiže keď hráte v inom meste, ako vnímate publikum, alebo jak tam možno tancujú tí ľudia, alebo niečo čokoľvek, čo je iné a dá sa porovnať, a keby ste teda o tom porozprávali. No tak sa to, sa to hodnotí ťažko, lebo s touto hudbou, čo robím aj som robil, tak to Slovensko má málo zmapované vlastne. Tu v Bratislave sa hrá často v tento, tento región, tu to nám nejak dostupný, potom a všetko je to o, o ľuďoch, ktorí sú v tých určitých komunitách. Že, tam v plobenie ferryšaj fer, fer, to v Nových Zánkoch okolo, vždy sa zgrupuje, Taká, taká nejaká komunita okolo pár jednotlivcov. A to sledujem aj, či to je v Čechách, alebo v Polsku, okolo Matišíka, to hovorím o tej blúzovej scéne, alebo tej alternatíve je Bezr a títo ľudia a v podstate tam sa to nejak potom začne kumulovať a tá vata sa začne nafukovať. Ale vo všeobecnosti to Slovensko až východné Slovensko vôbec tam. Nevankedy som tam vral naposledy 15 rokov dozadu, a, ale samozrejme to je aj tým, že to človek ja, až tak nevyhľadá, ale nemám. ja osobne nemám zmapované Slovensko. Môžem tak povedať. Že... Mm -hmm. Ono a... ešte ja k tomu pridám, k tej mojej otázke, že možno nie len z pohľadu hudobníka, ktorý hrá na pódiu, mm -hmm. ale hudobníka aj ktorý je na nejakom koncerte účastný. Mm -hmm. Napríklad ste boli nekde na koncerte v nejakom inom meste, tak si spomínal v Banskej Bystrici, hey. Michal, alebo tak, že môžete aj toto zahrnúť do tej odpovedy. Ono je to ťažko porovnať, lebo na koncerty už chodí tak málo ľudí, že je to skorej náhoda. Keď sa tam stretne viacej ľudí a je tam dobrá atmosféra, tak to môže byť kľudne vo zvolenie, v Košicách, to je úplne jedno. A zase naopak, Tým ľudí keď tam nepríde, tak to môže byť mesto, kde je tradične je to pod lepšie, ale neni tam tá atmosféra, takže je ťažko porovnať. Mm -hmm. Asi tak, aj Gary, ktorý mi to zobral z úst, mm -hmm. to bolo výborné, čo povedal. Vy ste spomínali, že s kapelov OIT band, teda moc tých koncertov ste asi nemali, ale napriek tomu, ktorý z týchto koncertov sa vám tak najviac zaril do pamäte? Čím? No takým... <sík> sme hrali e, trendturčianskej teplice. Trenčianské, nie? Trenčianske? Nie, to boli Turčianské. Turčianské? Alebo to boli... <tíž> <o chyve, ne? tíž> <V nejakých> teplice. <tíž> teplice to bolo pri Žiline, takže to bolo asi teplice, no. A bolo to vtipné v tom, že e, bola tam vlastne tradičný jarmok. Takže, ja šviem, pozoriem Plejada, e, národ, ktorý na to pozera, tak určite neprišiel na tento druh hudby. Ale, pred nami hral napríklad Vidiek, potom Videl som tam po postankov rôzne dechovky, čo, čo si ne, asi ja neviem predstaviť s týmto, že by sa zahral v Trnave na Trnavskom Jarmoku. To si skutočne neviem predstaviť. Ale tam som milo prekvapený, že ostalo tam nejaké torzo ľudí a... Príjali to Príjemné to prijali. Veľmi to príjem, to prijali. To, takže... Môžem povedať iba... Pekné. <laughs> taký taký zaujímavý poznatok, ktorý som to určite nečakal. Ale... Takže v tak to jede. Áno, tam to frčí. Tam to frčí, na jarmolku. Aj vás oslo oslovili možno nejakí no. ľudia potom? Že dobrý ste no. boli, alebo že toto som teda nešakal. No však práve, že zkrátka ľudia tam veľmi pozitívne reagovali. Možno, že mm -hmm. to boli Češi. Tak to si zabil. Ja ešte chvíľu dosmejam. Kúpele tak... áno. Naposledy sme vás mohli vidieť a počuť na verejnej skúške v Manuel Café, kde Ivan už aj v, minulosti, v minulosti hral s Dürom Turtevom. Ako dopadla táto skúška a aké boli reakcie publika? Vynikajúce. Boli sme tam traja muzikanti, on tam bol jeden môj kamarát a myslím, že Vyško, si tam, a tuším, jeden, dvoch. Takže hodnotím to pozitívne. Dobre, boli spokojení. Účel vo splnení. <laughs> <laughs> <Ne, ne, ne, laughs> Momentálne, čo sa také deje v OIT bende? Máte nejaké vizie, plány do budúcna, nejaké rozbehnuté ponuky, koncertov, niečo? Samozrejme, že nie. <laughs> Jasné, že... <laughs> tak Ale... plány a vízie. Samozrejme, skorej to necháme, tak, tak nechcem skutočne tlačiť nejak na pilu. Že ide, my sa z toho tešíme a... To je tá hlavná, najhlavnejšia esencia, čo tam hľadáme všetci. Zkrátka nejaké zatiaľ také že ambície, že tak wow, ideme teraz vybaviť štúru nejakú a myslím si, že keď to niečo príde spontánne, tak ono vlastne to aj tak vzniklo, že len si jamovať z a tie koncerty, keď sa nejaké vybavia, tak je to len pridaná hodnota. Mm -hmm. To je niečo navyše. Chceš, že Michal aj ty? N nejaká štruktúra tam asi aj je, vlastne sme sa zhodli, že... Týmto dnešným večerom, nejakým spôsobom uzatvoríme ten repertoár, ktorý hrávame rok. Ideme, Máme teraz rok. Vlastne, ideme teraz robiť nové skladby. A troška iným spôsobom, inou cestou. Aj z toho technického hľadiska. No, Dobrý si to vlastne teraz našiel, to to, Uzatvára čo? sa nejaká Hudo. kapitola a ideme teraz robiť nové veci. Promo. Máme stále nejaké vízie, myslím, hudobné samozrejme. A to je tá predstavivosť, to je to, čo nás naplná pokiaľ by sme mali recyklovať stále nejaké cover veci, tak na by to neuspokovalo. Ale ja mám teraz predstavu, že chcel by som tie výrazové prostriedky, čo používam v orchestri, originál, rôzne lupery, elektroniku, iné zvuky. To sme to skúsili s kapelou a myslím, že už je to zrele na to, že by sa to mohlo aj tuto niečo také podariť. To znamená, že, že predstavy hudobné máme a to je to asi že tá vízia tam je. Spomínali ste teda to uzavretie, tie kapitoly, uzavriete to aj nejakým CD-čkom? Myslím si, že to nej, nej, nie je ja nutné. Keď by to prišlo, tak to príde, nie, tak... Ako... Momentálne je? Nejaké CD-čko Nie, nie ne, nejaké ohraničenie, kde by sme túto etapu chceli Máte potiť No, ale máme hmm. zaznamenané v podstate... Tak, vlastne no, bolo to ale ako ale promo. To je promo, áno. Isté. Čiže v prípade, že by niekoho, niekomu sa hudba zapáčila a nakontaktuje sa na vás, tak je možné dostať. Máme aj... vlastne jedného manažera, dá sa povedať, z Bratislavy. A vlastne sme na jeho stránke v ponuke. A mm. hovoríme aj tie nám vlastne on dohodil a, a vlastne... Dá sa to aj vypočuť kde? Mm, táto stránka vlastne je momentálne... To, čo ste nahrali? Áno, áno, ste... No a no, no, no, no, stránka, vlastne, kde to bude zavesené, je vlastne, dá sa povedať, už pár krokov pred otvorením, čiže klasicky na Facebooku. Už nejaké fotky tam do, do, do, doplním, vlastne možno aj z tohto večera vlastne, a urobím tam nejaký priere s tým rokom, lebo tak to vyšlo, že vlastne skladby mali hlavu petu, dajme tomu rok dozadu od tohto dňa. No a vlastne bolo nejakých, ja neviem, 10 koncertov, boli fotky, tieto veci, medzi tým sme nahrali tie skladby a teraz vlastne bude stránka nejakým spôsobom už online. Ja sa na to pýtam hlavne preto, že čo sa týka Vašej prezentácie na webe, tak Vy ste v podstate skoro, ako keby ste neexistovali. A tiež som sa chcel spýtať aj preto na to, že ako Vy vnímate tento internetový prezentačný boom a možnosti týchto neosobných, ale veľmi presne cielených nástrojov, vlastne tú webovú prezentáciu. Hovoríte teda, že budete mať tú Facebookovú stránku, yeah. takže niečo k tomu možno, ako to aj vnímate, toto internetové prostredie? Spomínali sme, na nechodí, na koncerty nechodí nikto, každý si klikne. Takže možno o tomto skúste niečo porozprávať, ako to vy vnímate, možno iba aj z toho nadhľadu. Hlavci, idete, lebo pre mňa <laughs> Facebook je... <laughs> veľ, ja toto prostredie, zkrátka nemusím z iných dôvodov, a, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť. Samozrejme, je to úžasná vec, zrejme to funguje, ale... Je skore k tomu to by vedeli zaoustanovisko. Hobčí sú v tom veľmi áska, tak na týchto veciach neprečímam. Čiže neven máš to v podstate pozitívne, nevnímaš. keď sa do toho na. Ani ani ani negatívny pozitív, dobre ja to rozumiem. Jasné. Ja sa k tomu nevihýbam, a tie veci možno ke kto niekto, poviem to tak, že zámer správy, tak to som nevidiac. Takže o toto skore to hlmci sa možno zaujíma nejaké... Ja mám taký pocit, že už to troška upadá, tá propagácia na Facebooku a tieto veci, že keď to vzniklo, tak tá propagácia sa tam dala robiť dosť veľká a teraz už ľudia sú zahltení toľkým množstvom ponúk, že už to ani moc nesledujú. Mám taký pocit. Ľudia sa naučili s tým pracovať, tým pádom je tie ponúk viacej. Mm -hmm. Môj na to, že ten vývoj, ale aj elektronický, dá sa povedať, Čiže ľudia to začali využívať. Čiže tých aktivít, ktoré ľudia vykonávali, si vykonávali v určitých komunitách, dajme tomu, a nevedeli o sebe. A teraz je to nejakým spôsobom takto prepojené, že tí ľudia o sebe vedia, môžem takí, ktorí by o sebe v mnohem živote nevedeli. A tým vznikajú určité veci, ale aj tak, mám ten pocit, že dopracujem s na dlho, ja viac než 6 rokov, je to neskutočné množstvo informácií, ktoré človek musí spracovať. A keď nevie selektovať tie informácie, ktoré k tomu prichádzajú a ako ich podávať ďalej, tak môže byť koľkrat zmetevný z toho. To to, je to, ja v tom tiež vediem množstvo, taký, množstvo, že pre mňa chaos. Je to množstvo informácií. Že človek by sa tomu musel intenzívne venovať a, a do a, a to nemá energii no. Tak, <laughs> ako hovorí Janko, že orientovať sa v tom, je to asi to najťažšie. Michal, možno chceš niečo dodať? No, časti dosť taká filozofia, dosť veľká. Stále sa pýtam sa na seba, keď vidím tie množstva informácií, po prihlásení sa to danej najdomeny, tak pýtam sa každý deň vlastne, kam to až povedie. Niekde, vždy je nejaký strop. Takže, neviem si na to odpovedať, potom na dosť taká sranda. A Pozitívne skúsenosti, negatívne skúsenosti mám s týmto samozrejme. Tie pozitívne sú tie, že, že keď človek blúdi cez stránky, tak niekedy nade na, by na takých ľudí, čo, čo v živote vlastne, taká internet by sa nedozvedel. A každý deň si poviem, že fakt je tých, tých konkrétnych hudobníkov toľko, že fakt, fakt si to nevie človek predstaviť a vlastne som vďačný za to, že môžem proste týchto webových stránok spoznať nejakých ľudí. No a dá sa povedať, že <kým> to mi tak teda to je, to je z, toho, z toho kladného a z toho záporného uh, strašné masirovanie tých hlav fakt s tým vedieť zaobchádzať, a treba to vedieť vypnúť v ten správny čas, lebo je to, podobne je to dosť nebezpečná vec. A preto sa pýtam na seba, kam to až poď? Kam, kam, kam? Necháme sa prekvapiť. Akej forme prezentácie, teda samozrejme okrem koncertov, dávate vy prednosť? Alebo ako používate? Myslím, že žiadnu. A <súdňujem> pomôcť to neviem. Čo teraz hovorené slovo? Áno. mi <súdňujem> <Keždyským> to pripomenuli. <súdňujem> to sú tie súvislosti, že s tými médiami sa... Ale, ale sú ľudia, ktorí sa v tom fakt vedia perfektne zorientovať a vedia ten svoj, nazvem to, tú svoj činnosť, alebo ten svoj produkt budú povedané, že predať a je to v dnešnej dobe vlastne to asi najťažšie, pretože je to také množstvo všetkého, že, že to sú, to sa dneska aj počíta, to sú úspešní ľudia, ktorí, to je butura, čokoľvek dokážu tým nejak prejsť a chodia na to ľudia. Viem, že, viem, že veľmi niektoré zoskupenia skupenia skutočne to je tak sofistikované, myslené, že, že prídu a cez Facebook tam naženú, ženu, no, na ženu no, poznaného ľudí a vedia to, vedia to tak spravi. No. To, ak to niekto je tak kdo, no a dôvod. To, toto sa neorientujem, poznám to. že Tým možno, že aj tá propagácia nie je taká... My že niekoho by to aj zaujalo, ale nevie o tom, taký môj pohľad na to. No, vlastne my to ani nevyužívame z toho dôvodu, že nechceme tú hudbu tlačiť niekomu na silu, ale ten, komu sa páči, no, tak si to vyhľadá a príde na ten koncert, keď do toho slúdí. Jasné. Dobre. Posledná otázka je na Ivana. Ako ty vnímáš návštevno, návštevnosť koncertov, keď to porovnáš pred možno 20 -tých? 15, 20 rokov a teraz určite sa tam niečo zmenilo. Kde vidíš ty tú príčinu toho, že sa niečo zmenilo? No. Ak sa zmenilo teda? K tomuto, k tomuto môžem zaujímať stanovisko. E, ja som v podstate vyrastal vo veku, ja, ja chlapci teraz, tak vtedy frčal bolševik, tak tak e, boli rôzne zákazy, príkazy, obmedzenia až bizarného charakteru, čo si ani nevedia predstaviť, mladí chlapci, že čo všetko. To znamená, že všetko vlastne nebolo ničo. Nebolo banánov, nebolo hudby, nebolo kultúry, nebolo nič. A po 89. roku bolo fakt, 10, 10 ročie, tie 90. roky boli úplne najlepšie. To bolo Tí ľudia boli tak hladní všetkému, že, že prvýkrát sme videli, videli zahraničné hvezdy. Na, na koncerty sa chodili, ľudia boli zrazu vau, sloboda. A skutočne sa vydostili. A potom to išlo do toho, čo poznáme teraz, že je pretlak všetkého a médiá spôsobili, že ľudia sedia doma a tieto, tie živé hrania samozrejme neponúkajú takú údobnú kvalitu, myslím kvalitu v kde pustí si doma človek akýkoľvek druh ľuďme z internetu a má to v špičkovej kvalite. A tieto aci prichádzajú možno aj oveľa, že nevidia to live ale vidím teda, že v tomto vidím ten dôvod, že prečo sa na koncerte nechodí. Alebo teda, pokiaľ je to extrémne tlačené médiami, tak to je ozaj brutálna komercia, ktorá naplňa festivaly, poviem to úplne na tvrdo, chodí v podstate po Slovensku z každý týždeň lete festival a je to jeden autobus, tí z manažéri, tie isté kapely a rotuje to rok čo rok. V podstate je to absolútne dispropočné rozhádzané a je to zo skupení strašne veľa, napríklad, ešte či ste videli Bukachi kapel, čo má Mart, Mart, e, Buntaj, Gašpar, kde, na ktorom festivale, to aj teraz napadlo, že ste, na žiadnom nebudú, špičkoví muzikanti, nedostanú sa nikde, nikto ich nechce, pretože sú neni médiá, není sú tam peniaze, a znova sme, na čarovnom že, tak, šmejdi svoje produkty, a ide sa ďalej. Dobre. Ďakujem za túto odpoveď, trošku takú depresívnu, ale je to realita. Na záver my vždy dávame priestor našim hostom, Ivana si vie. Môžete vyjadriť v podstate čokoľvek, možno sme sa neopýtali alebo chcete niečo povedať. Máte teraz priestor povedať úplne čokoľvek, vás napadne. Ja chcem hlavne poďakovať, že sme mali tú možnosť tu byť. Je to tu super, pak má to tu nejakú, alebo som už boli vonku a hovorím, čo to tu je. Príjemnú facku som dostal, takže... Super. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, a ďakujem aj ja. Ďakujem, aby som ja povedal, že skutočne Vy ste takí určití pionieri v Trnaje v tomto období, že hmm. robíte, robíte úžasnú vec. Možno, že to docení až neskorší čas. Že čo vlastne pre to robíte? Robíte to spontánne, nezišne. A táto propagácia tohto diania je, je to určitý fenomén. Ja si to tam nepamätám, že že by tu v Trnave takto bolo, bola kedy nie taká, taká skupina ľudí, ktorí, ktorí takúto propagáciu, alebo takéto zviditeľnovanie tejto kultúry, že to považujem za veľmi veľkú vec, takže ešte veľmi rád, môžem poďakovať, že sme tu mohli byť a ak si to plne veľmi vážime. Ja. Veľmi pekne a všetkým trom ďakujem za celý tím nášho rádia. Za takéto veľmi pekné poďakovanie. Ďakujem. A teda rozlúčime sa s kapelou OIT Band, s Ivanom Tomovičom. Ďakujem, ahoj. S Erikom Bíňovským. Ďakujem, ahoj. A s Michalom Skácelom. Ďakujem moc, ahoj. Môžete prejsť pomaly k nástrojom a ja sa ešte rozlúčim za náš tím. Dnes klasika technici Majco Váňo, kameroval Martin, bol tu s nami Jano, ktorého ste mohli počuť. Od mikrofónu sa lúči palo. A ak nás chcete počúvať aj na budúce, tak máte tu možnosť v stredu, 12.11, prídu dve panie spisovateľky, Nety Sabová a Andrejka Gregušová, ktoré nám budú rozprávať o svojom diele. Takže ak máte chuť na niečo o literatúre, tak si nás zapnete v stredu o 19.00. Majte sa veľmi dobré, majte príjemný ešte zvyšok zby, zbyš, večera. Dovidenia, ahojte. Jingle. Rádio Bunker. Čo rýchlo? pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel Bár Rádio Bunker. Right! Bunker. Hej, počúvajte, podcast, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, vyserte sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> To sú jasné. Rádio bunkra. Ja sa chcel spýtať, ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tu u nás v bunkri? Ja no, si vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, príjemná som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, v pohode. Dobré, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby sa tu, nie, keby tu niečo ja bolo, tak odhalilo. Ale keď dáme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácie mali cvrčka, tak ešte necháme chvíľu jemu. Čože? Radio bunker